Глава Уже майже смеркало, коли б біля хасав Юрської автостанції я розпрощався з водієм, його щісткою та машкарою мосьє Дюшана. І кинувши на плече саквояж, перетворився на такого собі батяра, котрому море по коліна. Я рушив до найгамірнішої тут місцини, знайомої мені ще з перших відвідин цього містечка, Хінкальної, яка тулилася у напівпідвальному приміщенні непримітного готелю. Щоправда, цього разу вона виявилася не такою вже й гамірною, бо з дешевої забігайлівки вирядилася в ресторан. Колись тут стояли голі пластикові столи із замацаними жиром пляшками від кефіру. Ті пляшки були наповнені перцем, бо дрібна посудина аж ніяк не годилася для приправи, яку чоловічі компанії поглинали разом, разом з хінкалі жменями. Тепер ці столи накрили зеленими скатерками. За ними сиділо кілька чоловік серед яких були жінки. Дві дівки висіли на високих дзиглях біля стойки бару. І окинувши все це оком, я зрозумів, що не дуже тут вирізнятимусь. Джинсовий шарм давно докотився до всіх кишлаків і аулів. А те, що одна з яскраво нафарбованих дівок, уже відверто дивилась на мене так то, можливо, її професія. Я підійшов до шинквасу і вмостився поруч із другою, яка теж пахла, як нічна красуня Перу. Я вас уважно слухаю. Справді уважно дивився на мене бармен, у якого підголені над губою вусики нагадували третю брову. Яка у вас найчистіша горілка? Абсолют! Абсолют. Не вагаючись, сказав він. 25 тисяч сотка. 200 грамів абсолюту і потрійну порцію хінкалі. Але ти можеш розміняти сотню? Без проблем. Я дав йому 100 доларів, він помацав їх, смикнув на розрив. І відлічив на стойку цілу купу дерев'яних російських рублів Сідай за стіл Сказав Я все принесу. Шампанським не пригостиш? Спитала нічна красуня Перу А що, є нагода? Заближче знайомство Боююсь зіпсувати твою ходу Сказав я Якщо ми ближче познайомимося, То ти кульгатимеш Це вже цікаво Цікаво? Тоді відкуркуємо пляшку шампанського, сказав я барменові і пішов до вільного столу під стіною. Він приніс каравку з абсолютом і сам налив мені чарку. Гінкалі буде через десять хвилин. Вже вкинули в окріп. Може чогось закусити? Ні, пізніше принесеш каву. Баремнути, сказав він. Нормальні телиці. Можна з готелем? Я поспішаю. Якби ти мені організував колеса, то це було б щось. А куди їхати? В Осетію. Скажімо, до Моздока. Можеш? З-під його третьої брови під носом вирвався свист. Це ж довкола всієї Чечні. Не всієї. Тут кілометрів триста. Я плачу. Скільки? Дві сотні. Треба подумати. Подзвоню, спитаю. Він пішов на кухню, а я випив. І треба сказати, горілка була непогана, хоча, звичайно, не абсолют. Та, що пропонувала ближче знайомство, здалеку підняла до мене келих із шампанським. Я кивнув і теж підніс свою чарку. Зате хінкалії були перфектні. Тісто тонке, ніде не порвалося. Фарш пустив смаковиту юшку, яка приємно обпікала в роті. Переді мною стояла така величезна тареля цих кавказьких вареників, що вже не тільки дівчата, а й решта відвідувачів з цікавістю поглядали в мій бік. «Смачного!» Я підвів голову і побачив міцного хлопця з глибоким червоним шрамом у поперек лоба. Дивно, як його голова не розкололася навпіл. Він сів за мій стіл навпроти і також кутуляв щелипами. Але не хінкалі, а жуйку на його вузлуватому вказівному пальці – Подзенькували ключі, і я здогадався, що це так швидко прибув водій, який не проти заробити цієї ночі 200 баксів. «То куди їдемо?» – спитав він. «В Моздок». Прямо зараз?» «Ні, після того, як вип'ємо кави». Я аккуратно складав на край тарелі скручені з тіста пуп'янки, в яких не було м'яса, і коли їх там лежало вже три десятки, витець серветкою губи. У тебе з документами все нормально? спитав він. Не хвилюйся. Нормальніше не буває. Знов підійшов бармен, який встигав тут і за кельнера. Поставив переді мною пиндюрку густої, як дьоготь кави, подав рахунок. Домовилися? спитав він. Так, я відлічив йому дерев'яними в п'ятеро більше, ніж було в рахунку, і він пішов задоволений. Я смачно закурив під каву. Товсту коротку сигарету «Джітенес», яка зовні нагадувала примак дядечка Толі. Але начинена була тютюном, а не кізяками. «Тебе як звуть?» – спитав я. «Там». «Що там?» «Мене звуть Там». «А мене тут», – сказав я. «Ти не схожий на Прибалта?» «Мене звуть Тамерлан. Або Там». «Ну от що, не встачало тільки голих онучат». А я хіба що казав, чурик і сакля, все твоє. Ти ось що, таме, постережи мою торбу, а я схожу по мої руки. Після хінкалі, знаєш, як воно. Краще вже відразу випробувати його на вошивість, ніж потім мати клопіт у дорозі. Я вийшов до вбиральні і, поки мив руки, поглядав у дзеркало на свого неголеного аля мікерург-писка, поки не вгледів у тому дзеркалі ще двох гицлів. Клацнула засувка Вхідних дверей Навіщо її тут приліпили Якщо в туалеті були окремі кабіни В одного з них Вигулькнув у руці невеличкий револьвер Добре, що не мій сміт і весон Бо я вже подумав було Що почали трусити саквояжа І той з револьвером Став біля дверей, а другий рушив до мене Ей, чувак Вивертай кишені Я знав, що чувак Це зовсім не чурек Зате всі сміливці не знали однієї давньої кавказької мудрості. Якщо запрягаєш вола, то заходь іззаду, щоб він не буцнув тебе рогами. Коли запрягаєш коня, то тримайся попереду, щоб він не хвицнув тебе ногою. І оскільки я був усе-таки швидший конем, ніж волом, хоча вже й вийшов з тієї ролі, яку навіяв собі у призоні, то пружно відштовхнувся обома руками від стіни і, не повертаючись, так угатив копитом цього чувачка, що він, як більярдна куля, влучив у другого, а той уже як там вийде, чи в борт, чи в лузу. Для його довбишки чудовою лузою був пісуар, якраз за його розміром. Ці пісуари ніби спеціально виготовляють десь 50-го розміру, і поки той, що не знав кавказької мудрості, осувався на кахляну підлогу, я його приятеля погладив по голівці також ногою. А потім узяв за тім'я і заплішив його макітру в той таки пісуар. Мабуть, забитий, бо на споді стояла руда сеча, в якій плавали недопалки. Коли він почав захлинатися, я підняв за чуба його голову і спитав. «Хто вас послав?» «Ніхто. Та ти сам засвітив бабки», – відпльовуючись, сказав він. Я знову ткнув його хлепталом у пісуар, але тут загупали в двері. «Відчиніть міліція!» Відпустивши небораку і витираючи об штани долоню, до якої налипло волосся із його скальпа, я відчинив двері. Там справді стояв міліціонер і ще двоє в цивільному. «Що за шум?» «Та ось, хлопці, тут амури крутять», – сказав я з бездоганним французьким акцентом. І показав навмитого сечею підера та його партнера, що прибрав лежачу, але не зовсім зручну позу. «Не знали, що я в кабіні, і давай!» Всі троє отетеріло дивились на цю пікантну картинку і вдавали, що не помічають револьвера, який залетів аж під рукомийник. «Документи!» – попросив міліціонер, узяв мою посвідку, покрутив у руках і передав одному з тих, що були в цивільному. «Ясно», – сказав той. «Ви зупинились в Хаса в юрті?» «Ні, я тут проїздом». «Куди?» Поки що в Моздок». Допомога потрібна? Ні, дякую. Ви вільні, а з оцими ми розберемося. І тут я заледве не остовпів. Твою мать! Та вони ж ведуть мене. Ведуть як останнього лоха від самісінького аеропорту. Плен, Цей сучий алкоголік. Як же я повернуся? А ти, Тимирлане, також із ними? Можливо. Хоча сидиш... І як вірний пес тережеш саквояж свого голого онука. Але це ще нічого не означає, мій золотий дідусю. Я зробив йому жест. Момент. Підійшов до бару і замовив ще 100 абсолюту. Мені, професійному коневі, у теперішньому стані було просто гріх не випити на коня. Дві нічні квіточки перу і далі висіли на круглих дзиглях. «Я вас люблю», – сказав я. Вони так зраділи моїй появі, що одна з них пирснула і мовила щиро. «Я хочу кульгати». «Кульгай, хто тобі не дає», – сказав я. Перехилив свою чарку і пішов до дідуся Тамерлана. Пішов до свого вірного Могола, який колись розгромив Золоту Орду, а тепер мав доправити мене до Моздока. Його висока нива викликала довіру на цих розбитих дорогах, і я відстівнув йому комплімент. О тебе тачка, як у Дудаєва. Знущаєшся? У Хара тільки зверху була нива, а всередині – атомний криголам. Однак і його машина була надійною. Часом навіть це викликало підозру, як упевнено ми далаємо гірські заломи. Як без особливих труднощів перетинаємо блокпости, і тільки в одному місці, десь уже перед самим Моздоком, у груди мені вперся автомат п'яного сержанта, коли я хотів підійти до бетонної балки, обліпленої фотознімками людей примітивними ксерозображеннями що їх побачиш біля кожного відділку міліції, але й при тьмяному світлі я впізнав те фото, яке в набагато виразнішому вигляді так пильно вивчав перед тим, як вирушити в ці краї. Я впізнав його ще зодалік і хотів підійти ближче, але в груди мені вперлося дуло Акаема. І саме там, перед Моздоком, ляснули майже всі мої запаси Смирновки. Мені до дітька подобалося те фото – я його вже встиг облюбувати, присвоїти, окупувати, я його вже увібрав у себе, бо не міг узяти в дорогу. А тут якесь п'яне рило, мабуть, дрочить біля нього ночами, бо кинулося з автоматом, як сказяне. Навіть Тамерлан, коли ми вже рушили далі, здивувався. Чого це він? Та в мене вже й те здивування викликало підозру. Я нічого не став пояснювати і сам ні про що не розпитував Тамерлана. Хоч може він був нормальним хлопцем, який чесно відробляв свої 200 баксів. І міг би мені розповісти багато чого цікавого. Наприклад, про того ж Лечо Гелісхана, а вже ж про Ламбаду, якого знав увесь Хасав Юрт, який обіцявся погуляти на моєму весіллі, коли я одружуватимусь із сестричкою. Але інцесту не вийшло. Свою кров я змішував лише з мужиками. І вперше це сталося тоді, коли Салман повів нас на первомайськ. Про той похід Радуєва у увесь світ. Ах, ах, ах, захопили лікарню. Насправді ж ми захопили в полон півсотні копарів та дванадцять дагестанських омонівців. Але саме біля лікарні дурна куля чи не ж красавчика, якого я так полюбив ще в армії, зачепили моє плече. І права рука повисла, як ганчір'яна. Болить, зараза, ще й теліпається, хоч і дірвий викинь, бо ж за кожним теліп темніє в очах. Тоді в лікарняній їдальні я взяв круглу чорну хлібину, підмостив її під пахву, і мені стало набагато легше, бо рука вже не гойдалася. Так і з тією хлібиною повертався назад через гори. А коли зупинилися на привал, побачив, що той буханець уже мокрий від крові. Він убирав мою крівцю як губка. Я поклав його на камінь сушитися, а сам уже з перев'язаним плечем заснув. Прокинувся, глядь, немає моєї хлібини. Тільки хлопці посміхаються в бороди і вуса. «Ми її з'їли!» – сказав Мовсар, справжній шайтан, який на ходу міг зняти акумулятор з БТРа. «На ось мою папаху!» – підклади. Саме з Мовсаром і Султаном Чорним ми поїхали в гості до Лабазанова, який називав себе Робінгудом. Він тоді стояв в одному буарі, у Рус-Мартанівському районі, і ми спершу хотіли зробити туди нічну вилазку, але Радуєв нас відрадив. «Нахера так і сказав Салман, який колись навчався в Інституті народного господарства в Ростові, і там набрався грамоти. «Ви що, теж хочете погратися в середньовічних героїв? Я не збираюся шукати вас на тому світі. Домовлюся по телефону з Русланом, і ви поїдете до нього на білому кабріолеті». Білим кабріолетом був допотопний ГАЗ-69 з одірваним верхом. На ньому ще за радянської влади їздив щонайменше голова колгоспу, а в бездоріжжя, можливо, навіть секретар райкому. Ми запакували його повним БК, бойовий комплект, і самі теж при параді подалися в трьох убуар. Мовсар ще сказав, що коли накладемо головами, то з нас виліплять трьох дурнів і поставлять у нажай юрті. «А чому в нажай юрті?» – спитав я. «Бо там народився Салман». Однак Гуд зустрів наш білий кабріолет не в Буарі, а за селом на шосейній розвильці. З охороною, як і годиться, чи може ліпше сказати, зі свитою. І це, треба зізнатися, був справжнісінький Шайба. Так чеченці називають кремезних чоловіків, переважно російських солдатів. Не менше й за султана Чорного. Під два метри зростом, ростом, тугий, накачаний, а глибоко запалі очі так близько поставлені одне до одного, що нагадували дуло двостволки. На ньому було стільки військової амуніції, що треба мати здоров'я, аби все те носити. Автомат з підшивним до ствола гранатометом, два пістолети з із запасними обоймами, рація, ніж, лимонка. Цікаво, що при цьому в нього були вільні руки, і Робін Гуд ще вхитрявся однією перебирати чотки. «А чотки тобі навіщо?» – спитав наївний султан Чорний. «Кидаю курити». «Допомагає», – відповів Робін Гуд, – що можна присмирити не тільки дівчат Абхазького узбережжя. Загалі-то Султан добре знав Лабазанова. Той також колись був в охороні Дудаєва. Підкотився до нього ще в серпні 91-го, коли під час гекачепійського «Шарварку» втік із слідчого ізолятора разом із своєю бандою. Ось ми, Джохари, які борці зі старим режимом. Тоді ще всяк, хто виходив з тюрми, був героєм. І Джохар розчулився, пригрів їх коло себе, а потім усе й почалося. Почалося і закінчилося тим, що Лабазанов учинив заколот проти президента, дійшло навіть до стрілянини, під час якої загинув Русланів брат. І сухумський мафіозі втік на теречний район, контрольований росіянами. Втік із жадобою кровної помсти. Пригрів Джохар Гадюку на грудях, думав тепер султан Чорний. Бо чотки в руках Лабазанова, який він перебирав так незграбно, нагадували дохлу гадину. Вах, як не пощастило чеченцям із цими русланами, думав султан чорний. Руслан Лабазанов, руслан Хазбулатов. То про що буде базар? запитує Робін Гуд, намотуючи дохлугадину невеликий на палець. А мовсар на мене киває. Тут ось питаннячко в нашого друга до тебе. Делікатне дуже питанечко. Не знаємо, з чого й почати. І я, щоб не сполохати його, почав з того, що пропала моя сестра. Вдома всі хвилюються, а від неї ніякої звістки. Нам нічого не треба. Нехай живе собі, як хоче, тільки б знати, де вона і чи жива здорова. Асею її звуть. Біслан проїхав до Києва, забрав. Не забрав він її, сказав Робінгуд. Сама побігла за ним, як сучка. При слові «сучка» Султан із Мовсаром поправили свої автомати на плечах, а мені навпаки полегшало. «Там усе по-чесному. Я на цьому товарі розуміюся, повірте мені. Любов у них. А ти що, свічку тримав?» Знову поправив автомат Мовсар. «Можна сказати, тримав. Який мені інтерес брехати? То вони в тебе?» «Ні», – похитав він головою, і прицмокнув язиком, як це роблять кавказці, коли кажуть «ні». Біслан пішов до Умара. Йому тісно у мене стало. Бісланові треба робити кар'єру, і він пішов у Знам'янське. Селище Знам'янське – центр проросійської опозиції, де діяла і так звана тимчасова рада на чолі з Умаром Автурхановим. Лизати озаддя Умарові. Звідти прямий шлях на Москву. То й вона там із ним у Знам'янському. Може, й там, а може, в Стамбулі чи ще десь, сказав Робінгуд. Мені на все це начхати. Я тепер з умаром не якшаюся. Ти можеш думати про мене що завгодно, стрельнув він зі своєї двостволки в султана Чорного. Але хлібом клянусь, і я ніколи не був проти нашої незалежності. Все, так, усе. Ти хотів знати правду, і ти її знаєш. Ми сіли в білий кабріолет і поїхали. Кінець сьомої глави.